Egoi pauteta egitea, jo. Ja, bona dut. A mi begusta bertak. Egoazan batzen beran, joan bai, be. abazan zio. Ametza ditu, gazpetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izola egoera egoerako gorretan. Iezi, ezin dekin fizikoki, baina bai, buruak egiten duen adek, ba, aldegin, ez? Yes? sin ema konberentzat baten tratamendua oso, oso kontu hortitza galdin bada bare gehiago arasoaia ez denean tratamendua bera baizik eta tratamendurako idean gertatua zaizkizun mil abenturak ez De personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris euh, berné par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent euh, effectivement être euh, pas tout à fait euh, refléter la réalité Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Criminalizatuna izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria eh, macabro batian tokatu zitzatzen behar dira. Zaten kut fidesan prezidantia eta realizizan zu maten, nolzu duest, du dirijantz historik dutea antetea interpelu. Nik bidei bat egin nahi diet, eta irekin egin nahi diet. Gaze gok sakoneko garrazioi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, erriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Ira Bar eta Josu Martinez, Mikel Albizu eta Eneko Olasagasti, Gotzone López Luzuriaga eta Mireia Gabilondo, Txaber Larreategi eta Jon Ugarte, Jesus Mari Zalakain eta Enaragoiko Etxea, Bost protagonista, bost zuzendari, bost bikote, bost leio, baina barrura begiratzen duen bakarra. Hain zuzen ere, barrura begiratzeko leioak dokumentalaren emanaldi izango da oi eta guk barrura begiratu nahian edo barru horretan murgildu nahiean enara goiko etxea dugu oi erratean. Kaixo, enara, egun on. Kaixo, da zumo. Ongi, zure bai. Bai, uere bai, uere kontentu. Eh, bueno, ba azken finean herritara iristen egia, jomean gana iristen egia eta bueno, ba hoizean gurenaia azkeneko uduara alderra estu hau eta gero. Hori da, eh bueno, jendaurren aurkeztu zenutenetikan 4000 pertsonaak, baina gehiagok ikusi dute da. E, ez dakit jendia filmekin edo dokumentalakin ze sentsazioekin atetzen da. Eh, bo, generalea dana oso guztoa, e, egia ere bai, aurkezpenean pixka bat ere bai kontextua jartzen deula, eta bueno, ba, ere gehalako eskente, ba, sortu dian polemikak biala eta, ba, posiblekin seguro, ba, jende mutxot zabal bat gialdu deula, ez, eta, bueno, baina, ba, oiei bai eginei egu onbira penderesia, ba, junai dezen filma ikustera, eta eta ikus dezaten Beraien iritzi propioekin, ba, baur egiten diren osnarketak zer ikutzen dutenez, generalmente jendea ateratzen da oso gustoa denak esaten dute sinizkaitza dela e, sortu da polemika alako filme bat, filme batengatik. Ba, historia pertsonala dialako, jendean bidentzia dialako eta ez belako inola inondik ere egiten E, bueno, ba, inolako e, ez dakit e, alako hausnarketa politikorik edo, baizik eta egiten dela, pertsura bakoitzan historia kontatu eta, eta bere bibentzak, eta, hombre ba, jendea bai ateratzen du, hundik beste batzuk ez dute, joe eta alako paloa, jaso, dute ba, bueno, generalean ere bai pixka terakusten du, ba denak ez atzen dute, ez, ba, orlako gaibatek, ba, orain dikaren gizartean basortzen dula alako Bueno, batzak egu egonezin marraro bat, ba. mm -hmm. eta eta bueno, ba, ni uste dala poliki-poliki, ba hori, alako poliki-poliki mugitu behar den gauzaba bezala ez, eh? eta bon, niz predet dokumentala alaxe dihua, poliki-poliki, erriz-erriz, orain iriguruetan badaude, zinemetan, hori hori mm -hmm. garrantzitsua da, ze hori pixka faltatzen zitzaigun, eta, eta bueno, ni uste jarretu behar zabaltzen, eta hozakokoa oso garrantzitsua dala. E, Zuken ara, e, nondik nora jaso zenun parte hartzeko aukera edo deiori? Bueno, ni e, Josu eta Xaber ez hautzen ditu e, egin, egin zuten aurreko dokumentala, prohibido rekordar edo saturaranko kartzelaren inguruko dokumentala e, eurekin egin nun, bueno, montatu egin nun, eta, eta bueno, ba, bera egez hautzen ditu, ba, aurreko lanak ererakutsi zizkeaten, eta ba nekin hor zerbait beste zerbait eskuartean eta horrela ba, bueno, ba, ba, ere, ondigiri, ba, baina, bueno ba printzipioz ba gai politikoetan nere nik ez daukan sartzeko hondegi iri banitzen beste gaurza batzu, baina bueno egun batean ditu txaberrek esaten bueno ba, faltatzen zutela sizendarietako ba ez da eta bueno ba ola isketan eginenean ba ze jende mota egin dezak zein dago mm -hmm. zuzendariak, eta horrela ba esanena bueno ba poltsa hortan sartu nere izen egia esan, Agustura ba eingo nuke eta santzia bai sea. Bueno, orduan zuretzako <laughs> eta esatezia, ba ni usten ona zango seria la e, ez du sartu nahi horlako gaiak egitera ez? Mm -hmm. Eta bueno, ba bizitzan momentu asko daude bai, baina mono, bueno, ba, ba momentu hartan egia esan ni bai sentitut non zerbait eta eta egiteko goan nokala, eta gero gustatxo zitzaidan ere bai, bueno, ba, jende talde batekin egitea lana eta bakoitzak bere ezparrutikan pertsonaje batekin ere bai, bai gaia lantzeko aukera izatea, eta, bueno, egia zagan guztatu zitzaidan eta horrela or sortatu zen, baina oso no? la modu informalean. E, aipatu zuzu, bueno, e, pertsona desberdinekin lan egitean nolako izan da bostu zendarik elkar lan hori aurrera eramatea, ez dakit bakoitzak bere aldekik egintzen <coughs> egin uten, eta gero elkartu? Ez, ez oso taldela nahundi egon da. Na. E, Mm, ni Mireia eta eneko ez hautzen ditu ja lenagotikan taurekin lana egindanean eta eta Txaberre eta Josukine ere bai egin eginun lana orduan ba, oso modu naturalean niri behintzat oso modu naturalean suertatu sort, hitzetan eta talde zaienekok bai enekok eta gente e, bai, e, zautzen zune ere bai Josu eta eta Mireiak ere bai eta orduan bueno azkenean bueno talde polita sortu genun eta gure lan egiteko forma izan da naiz eta bakoitzak bai izan den aukera bere historia naizuen moduan egiteko ta ndolatzeko besteok beti jakin dugu zertan zebilen pertsona uh -huh. zuzendari bakoitzan E, bere gora-bera kontatzen zituen, jartzen genituen baiganean, eta bai, egin e, genuen lan ahondia izan zen e, e, e, modu narratiboak ezitezen errepikatu, ez, e, e, ba, bueno, bai, historia guztiak izan zeidi zerbait aportatzen zuten, eta, errepi, eta ez, ez zediten errepikatu bai, gaietan, bai, formatan, bai, ere, elementu askotan orduan, bai, ba batekolako lan batein banatzen batzun, ba besteak ba ezinzun hildo ortakan hartu, beste gauza bat hartu behartzun eta bueno, ba orrelako lan hondi egin dugu zentzua hortan errepikakorrak eta eta, eta, bueno, eta gaia eta aseguratzeko ezkendula gaia ba, gai berdinak ikutzen. E, hori alde bat ez, lana bakoitzak egin du berea, bere historiaen, baina bagenarekin nola ere bai osotasun lan bat egin bertzala, ez? Eta hori izan da bigarren mailako bat norbera berean nolabaitea konpontutatze daukanean eta horrela eta ja eremu eremu zehaz batzuta multzen minenean ordoan baias eginean e, guztien arteko, ba nolabaiteko enpakea ematen hort zeun, ba, ofa hotsa, kontekstua mm -hmm. eta beste gauza batzu. Baina lana hasiera hasiratikan eta oso ondo genekinez Besteak zer egiten ari ziren, ba nola baite, e, baga nukan oso horok nolari, eta ez bakarrik, eh, esote izut ez bakarrik, eh? ja, bai, zikitera bai lan egiteko formak, narratiboki, estetikoki eta, eta gauza hor orla, lako gauza. Hor dut, oso esperintzia politik izan da. Zukenara ara, e, emezortzi laro gehi emezortzi preso osartotako jaixismari zalakaini buruzko historia kontatzen duzu, e, nolako izan zen prozesua? eh Jesús Marirekin? Bai. Bai, ba eba, Jesus Marirekin prozesua izantzan hasieran <coughs> ba bere lagunekin egin un kontaktua eta bueno, asko gustatu zitzaion ideia eta ordan zuzenean eurekitze egin zuten Jesús Marirekin, gero gutun bat nion eta nolabait hola harremanetan jarri ginean eta ba ginen elkarri eh e, gutunak eta telefono hitz egiten planteatu Planta toniskion ba, ba, bueno, ba, nola baiteko historia antolatzeko modu batzuk beak bere aukerak eman zituen <coughs> eta nola eta gidoigintzan ere bai a, bai genulako kolaborazio bat berak beti izan du estrukturarren er kopia bat eta non ignorakoaren e, Ba baidea bat, eta, o, eta gira zen, juzmadekin lan egitea oso horreiz izan zen, benkonbentzitu eta gero zazira batean esratu zutean, ui, zama roia sartu diazute. <risa> eta, e, baina, bueno, gero gero gero gero egitea oso horreiz izan zen, eta bere lagunekin baita ere, eta bueno, gero sortatu zitzetan, ba, <coughs> laberamentekin lagun bat, unibertsioetiko laguna, Eta dokumentaren zeona, ba, ba, bueno, ba, ikusi gendula, ba, estrenoat uh, ingururako, ba, ba, zihuala bilduko lista eta Eta esaten genuen, jo, eh, jakin izan ez Eta, uh -huh. <coughs> daien, bueno, la sortatzen dira, hau, eta eta, bueno, ba, baina egia ezan oso gustara. Eh, Josu Martínezek elkarrizketa batian, eh, bost historiaetatikan intelektualen azukindakua eh, definitzentzun. Bai bai eske ez du la baita beste historietan osolan eh eh emozionalago badira, bueno, azkenean bakoitza genukan genitu un formato eta ta, ta istorio ezberdinak, ez. Mm -hmm. Ni e, Egia da Jesus Mari da oso, oso, ezakitzen, oso emozionala, oso gertukoa, oso sensiblea, baina bain, bere kontestua beti dago, bai deien munduan, eta hausnarketan, eta zentzu hortan, ba murgiluta, ez, eta bueno, bain izen zentzu hortatik hortik anbideratu nun, eta baita ere bazan, e, ezakit, e, bazan ere gogo bat egiteko lasaitasun bere zibatetik, ere bai bere historia, ez, bera ora bera hondiak izan ditu e, bere bizitza baina bueno ba ora in momentu hontan bere bizitza aurkitu alako lasaitasun berezi batean eh eta eta horoba bueno, lasaitasun bereziere ere transmititzen da alako tranquilidad emozional eta, eta mental intelektual batetan eh ez arrazoanatuta dauka orduan hori transmititzen da eta, eta bai jasotzen da gero, gero gainera ba neuka neukam materialetako ala berezi basan ni lortu nula <coughs> aurientza nazionaleko eh ba bueno bere grabaketa guztia berak eh ateratzena eta hiruinekira abokatuarekin hitz egiten. Ordu materiala hori ere berezia izan eta rekurtso guztiak ikusita ere bai, ba erabakin erabakinune material hori erabiltza. Orduan horrek ere bai eramaten du pixka bat nolabait eusmarketa politiko batetarantz pikin bat eta Eta, bueno, bat, zegoen alako pusituia, ideia berezioa, de, bueno, ez ba, horreguntzala bere historian egon egia esan bere historia uste eman lemar ez dute, ba, e, bueno, ba, ez nahi zorren beste sartzen egin amazortzela egitea amazortzita egineko prozesu guztiarekin, zebera beste prozesu pertsonal batean, zegoen, ez, unibertsitatean zaukan alako beste historia batean, eta hor Barola baite, babai pasatzen ba, da ikusten da, dagoela beste maila bateko lekubatetik anegin da ez. Eta gero esatzen ezke, karo dituz, jende asko kesan dit, eh? joe, ezke nire irakasleak ikusi dituz, nire irakasleak ikusi dituz, e, eh? zer gara egituz eiten, mire egik ikustea, ez dakize, bakize, errez? Mm -hmm. Bueno, batzen tzu hortan egian, apela da pixkate intelektualena. Eh bueno, proiektuak orokorrian e, barrura begiratzeko leiak diru laguntza publikoi gabe inda jendian ekarpenai esker aurre iteko 80.000 <coughs> euroak osatzia lortu zenuten alde hortatik <coughs> ere oso pozikengora egongo ez? Bueno, oso, oso oso pozik eta eta bueno, nenaiko garbi daukat, horralako zerbait demora askon ez dela berriro gertatuko. <coughs> Ze e, bueno, ba munduan ere eskamentu de jente eta ba eta dirua lortzea et proiektuak eta proiektuak aurrea emateko ezta baterrixa eta jendeen partetik kan esa baterrixa eta gaina bizitzitugun garaiek direla eta gehiago oraindik baina egia izan egon zen mediatikoki alako m mm, ba noralbaiteko <laughs> E, gure parteran tza, eta mm, da jende asko sumatu zula bai eman bartzula dira, nerik neri kaletik angelitizan dit jendeak eta dira eman dit, eskeni dit, eta nerien zeman, juzetan dira daizue <laughs> bankura joan zaizeste interneten da dekontuak, eta gartu daire zela zuen izena abizena eta zeman jarri de zuen <coughs> zer registrori oso importantea da ikusteko jendeak egun eh, dala dira horla eta pentsikia jartzen eee hasutan hiru, osea, da hito bat. <laughs> eta gainea 40.000 hoiek lortu zian ia bi astetan. Bai. bai. Osea, gutxi da. Eh, guk Josu Martínezi elkarrizketa egin genionean hogei mila eurotan on bilketa hori bai. eta hortik aste uztut bai 40.000ak lortu direla. Bai. bai, bai. Esalditeke e, zailtasun erantzio bat izan duela eta jendeak erantzun duela, ez? Horren aurrean bai bai eta, eta jende asko hori e, e, ba, ori, ba e, asarretuta ger, ba, ba gauzak nola gertatu eta, eta, eta zer gertatzen ari zenaren inguruan, ez? Eta ganea oso jende, osea, nizte ezan rama ideologiko eta ezberdina, ze ni sorpresas harrapatu nindu nire batzun batzuk ola kalean gelitzea, eta ez eta, eta, eta, dut hori dira, peleukulegiteko, eta oso dezu, ostras. <risa> ba, ba bai, nola horrek ere bai adierazten du, nola jendeak ikusten duenean, pos, bizitzen egin garaitan, eta esaten dut duenean, jo, ezke hau ez da sozena, eta ez dut kanetza apakian ustenago egiten, edo beste mobilizatzen dela, eta... Eta, bueno, ba, politikak zentu gortan, eta, e, ba, bueno, ba, asko, asko, do, asko mugitu du gizartea eta mugitzen gari da gizartea, eta nabaritzen da, zeklaro, araiak ere, garaia dira. Hori da. E, ez dakit, dokumentalan kopiak oraindik auzitei nazionalean jarraitzen duen, horren berri bat duzuen? Ba, nik be, berezik eztokat berririk egia esan, e, badara amatela pare bat aste edo jorzuki nitzein gabe, <coughs> eta ez nago, seguru. Baina gertatu dena da, kopioen tera batu zen, eta ez da berririk jaso handik berez beraz. Um, utzi dute estrenua egiten, eta ez mm -hmm. dugu berririk jaso, e, ba hori izan, e, izan genezaken notetzerik uberenak. Bueno, e, dokumentalak edo filmak bere bidea e, zuen ba, e, ba dixo abidean aurrera, eta ez dakit, e, fase honetan enara goikotxeak barrura begiratzen duen, leioetatik zer ikus, ikusten duen. Homene, mi ikusten dut, ba, e, prozeso alerik, poliki-poliki, espere ditela, pelikula hau, bai, edo, du ere bitartez, ba, zabaltzen jutia eta eritzen zai baietzen egia san, egin, Irebentzat inguran jasotzen dituten osa ba e, itzкусиak oso positiboak dira. Uh -huh. Orduan, eh bueno, ba ni que espero kono kea pelikula goietortzea. Ze hau da bazan dokumental bak eh ideia oso konkreto batekin egindakoa eta zan e, presoak presoa humanizatzea, hau da euren eh pertsonaren eh ba, presentzia da izate hori itzultzea eta eta xera egin egin egin ungoza bakarra, eta hori da egin duguna orain, goza gehiago etorri beharko liakete atzetika e, bueno, ba, normalizazio biti hortan jarraitzeko uh -huh. Ez agiten arazuk eskuartean e, proiektu berririk baduzu aurrera behira Bueno, ni oain bai oain nahi naiz eh, zum eta margoelariaren I, buruzko dokumental bat e, amaitzen e, Monika Zometakin, miralabarekin eta eta bueno bai ezan eko e, buru eta horretan murgilduta, orduan joten <laughs> ezin, ahim, barbara begiratzeko lehiago eko, ba, reik ziren edo, egin mardu klak-klak aldatu, zerro? Zerro, batakizu, sartzen zenean beste proiektu batean buru belarri mm -hmm. sartzen zela, ez? Baina, bueno, momentotan gustora eta pozik nago eta eta bai. Ba, Ainara goikoetxea honela xe bukatuko dugu, gure entzulei gogoratuarazien gaur eh, iluntzean zazpietan etan udaletxeko areto nagusian izango dela barrura begiratzeko leioak eta esker gasko guren izateagatik. Zuei nitzagatik.